A kutya labdájának esete. Nos, paró, szólaltam meg, amikor zöld lombillaguja becsukódott mögöttünk. Remélem meg van elégedve. Igen barátom, meg vagyok elégedve. Hála az égnek, megvan oldva a rejté. A gazdag hölgy és a gonosz nő esetet tisztázódott. Kiderült, hogy az elkéset levélnek meg a kutya labdájának a titka. Mindenki elégítően tisztázódott? Én nem használnám a kielégítően szót, Hastings, mondta Poáró. De hisz épp az imént mondta, hogy meg van elégedve. Nem, nem, maga félre értett. Nem azt mondtam, hogy az ügy kielégítően tisztázódott. Én csupán arra utaltam, hogy a kíváncsiságom ki van elégítve. Tudom, mi az igazság a kutya labdájának esetében. És milyen egyszerű az az igazság, No, – No-no, kedves barátom, nem is olyan egyszerű, mint gondolja. Én ugyanis tudok valamit, egy apróságot, amit maga nem tud. Mégpedig azt, hogy a lépcső tetejénél a faborkolat szegély egy szöget vertek. – Viccel, poáró, bámoltam barátomra. – Már miért is ne verhettek volna szöget a szegély lécbe? A kérdés épp az, haszting, hogy miért verték bele. – Hát honnan tudhatnám? Egyáltalán van ennek valami jelentősége? De van ám? Semmiféle észszerű okát nem látom, miért kellett épp azon a helyen szöget verni a szegélyézbe. Ráadásul a szöget gondosan be is kenték fénymázzal, hogy ne lehessen észrevenni. Mi lett célos Poáró? Maga talán tudja, hogy mi volt az oka? Könnyen el tudom képzelni. Aki akar feszíteni egy szál erős fonalat vagy drótot a lépcső tetejénél, úgy 30 centiméterre a földtől az egyik végét a korláthoz kötheti, de a falnál kell egy szög vagy egyéb, amelyikhez a másik végét erősíti. Miről beszél, Poáró? Mond ami csupán a kutya labdájának esetét rekonstruálom. Óhatja hallani? Természetesen. Ebben a dolog így történt. Valaki észrevette, hogy Bob ott szokta hagyni a labdáját a lépcső tetején. Veszedelmes dolog, könnyen balesetet okozhat. Poháró elhallgatott egy pillanatra, majd más hangon folytatta. Ha meg akarna ölni valakit, Hastings, hogyan fogna hozzá? Hát, pff, nos én igazán nem is tudom. Talán alibitkoholnék. Ami nehéz és veszedelmes is. Persze, maga nem volna alkalmas hideg fejjel elkövetett előre kitelvelt gyilkosságra. Nem gondolja, hogyha el akar valakit távolítani az útjából, legegyszerűbb balesethez folyamodni? Mindenkit érhet baleset, Hastings, és balesetet éppenséggel elő is lehet idézni. Gyilkosunknak, folytatta kis hallgatás után poáró, a lépcső tetején hagyott labda adta az ötletet. Arandel kisasszony éjszakánként kiment a szobájából és járkált a házban. Nem látott nagyon jól. Igen, valószínű volt, hogy rálép a labdára, elveszíti az egyensúlyát és lezuhan a lépcsőn. De az óvatos dílkos semmit sem bíz a véletlenre. A fonalat feszít veszít ki a lépcső fölött, az eredmény sokkal biztosabb. Amikor pedig a ház népe összeszalad, ott a bizonyíték. A balesetet labdája okozta. Rettenetes, kiáltottam. Rettenetes bizony, bólintott Poáró, de nem járt sikerrel. Aranda a Randall kisasszony csupán jelentéktelen sérüléseket szenvedett, holott nyakát is szeghette volna. Nagy csalódás ismeretlen barátunknak. Arandel kisasszony pedig élese szühhőd. Mindenki azt mondta neki, hogy a labdán csúszott el, és ott is volt bizonyítékul a labda. Csak hogy amikor ő maga felidézte az esetet, érezte, hogy a baleset másképp történt. Nem a labdán csúszott el. Ráadásul valami más is eszébe jutott. Hallotta, amikor másnap reggel ötkor Bob bebocsátásért ugatott. Itt már, folytatta barátom, találgatni vagyok kénytelen, de alig, ha nem jó helyen tapogatódzom. Előző este maga Arandel kisasszony tette be boblabdáját a fiókba. A kutya ezután ment ki, és aznap már vissza sem jött. Akkor tehát nem is tehette a labdát a lépcsőre. Találgatás, poharó, legyintettem. Nem egészen, barátom, gondoljon a jelentőség teljes szavakra, amelyeket arandel kisasszony végső perceibe ejtett ki. Bob labdájáról, meg a kutya kancsójáról. Érti már, ugye? Egy árva sem értek. Nos, zöld lomvilla szalonnyában áll egy meglehetősen feltűnő porcelánkancsó. Rajta pedig egy kutyaképe látható. Arandel kisasszony utolsó szavainak ismeretébe szemügyre vettem a kancsót, és elolvastam a kutyaképének feliratát. Kimaradtam egész éjjel, engedj be asszonyká. Érti már a haldokló gondolatmenetét? Bob, akárcsak a kutya a kancsón, egész éjjel kimaradt. Tehát nem ő hagyta a labdát a lépcsőn. Arándel kisasszony már a baleset után gyanút fogott. Lehetséges, hogy a gyanúja alaptalan, de nem tud tőle szabadulni. A kutya labdájának esete óta egyre több kétségem támad és egyre jobban aggódom. Levelet írt tehát nekem, ám a bal szerencse folytán a levél csak két hónap múlva érkezik meg. Mondja csak, barátom, mindezek ismeretében. Érthető már a levél? Érthető. Voltam kénytelen ismerni. Van itt még egy figyelemreméltó pont, folytatta Poáró. Miss Lapson minden igyekezetével azon volt, hogy a kisasszony ne értesüljön Bob kimaradásáról. Gondolja, hogy ő, azt gondolom, hogy meg kell jegyeznünk ezt a tényt. Nos, mondta erre rövid tűnődés után, mindez nagyon érdekes, mint szellemi torna. Minden tiszteletem a magáé, poáró, Pompásan rekostruálta az eseményeket. Igazán kár, hogy az öreg hölgy meghalt. De még milyen kár? Megírta, hogy valaki meg akarja gyilkolni, és hamarosan meghalt. Méghozzá bármennyire kiábrándító is, természetes halállal, igaz? Poáró vállat vont. – Vagy talán azt hiszi, hogy megmérgezték? – kérdeztem gúnyosan. – A látszat szerint minden esetre természetes okoknak tulajdonítható a randál kisasszony halála – mondta csüggettem barátom. – Következtetésképp kénytelenek vagyunk bánatosan visszatérni Londonba. – Pardon, barátom, mi nem térünk vissza Londonba. Hogy – Hogyhogy? – Gyilkossal van dolgunk. Ha a gyilkossági kis élet nem is járt sikerrel és Hercule Poirot addig nem nyugszik, amíg a gyilkost meg nem találja. Ezek szerint tehát hova megyünk? Legelőször is Greninger doktorhoz, aki a kis asszonyt utolsó betegségében kezelte. Dr. Greninger hatvanegy néhány éves, szikár, csontos, markánsarcú férfi volt. Bozontos szemöldöke aló szúrós pillantást vetett rágt. Mit ahol kérdezte Kurtán. Poáró elővette legcikornyásabb stílusát. Ezer bocsánat, doktor úr, hogy bejelentes nélkül zavarjuk értékes magányát. Előljáróba mindjárt bevallom, hogy nem hivatalos minőségbe óhajtok önnel néhány szót váltani. Örömmel hallom, mondta száraz hangon a doktor. Tehát? Hadd magyarázzam el látogatásom célját, folytatta Poáró. Az az igazság, hogy könyvet írok. A megboldogult Arandel tábornok életéről, aki, mint hallom, életének utolsó éveit Market Basingben töltötte. Igen, Arandel tábornok itt lakott haláláig, mondta kisé meglepettene doktor. Zöldom villában. De talán már jártott? Poáró bólintott. De az még az én időm előtt volt. 1919 be kerültem ide. De a tábornok lányát, a megboldogult Arandel kisasszonyt ismerte, ugyebár? Jól ismertem Emily Arendelt. Bizonyára megérti, micsoda csapás volt számomra, amikor arról értesültem, hogy Arandel kisasszony a közelmúltban jobb létre szenderült. pontosabban, május 1 Arra számítottam ugyanis, hogy tőle személyes részleteket hallhatok az atya életéről, emlékeiről. Igen, igen, de mit segíthetek én? Arandeltábornoknak tábornoknak nincs más leszármazottja, tudakolta Poáró. A gyermekei mind meghaltak. Négy lánya volt és egy fia. És a következő nemzedék? Charles Arandell és a huga Tereza. Őket felkeresheti, bár kétlem, hogy sok haszna lenne belőle. Az ifjabb nemzedék nemigen érdeklődik a nagyszülők iránt. Azután ott van Mrs. Teniusz. De nála se számíthat sokra. Esetleg családi iratok lehetnek a birtokukba? Lehetséges, bár kétlem. Emili kisasszony halála utások mindent elégettek, kidobtak. Poáró kétségbe esett sóhajt hallatott. De honnan az érdeklődés a Randall tábornok iránt? Nézett rágyanakodva az orvost. Soha sem tudtam, hogy bármi érdekes lett volna az életében. Ó, a viktória kor katonai vezéralakjai iránt napjaikba igen nagy az érdeklődés, mondta lelkesen Poáró. Nem is képzeli, uram, mennyi izgalmas, lebelincselő adatlappang még poros padlásokon, levelezésekben, a levelezésekben, építőiről. Valóságos, titkos történelem, az ismert történelem rétegei alatt. És John Arundel nagyon is fontos szerepet játszott ebben a titkos történelemben. Végtére Indiába szolgált, és napjainknak égető kérdése az Indiával kapcsolatos politika. Hm, morgott a doktor. Hallottam, hogy az öreg Arandel tábornok annak idején halára untatta a családját az indiai történeteivel. Kitől hallotta a doktor úr? Bizonyos Pibadi kisasszonytól. Őt különben felkereshetné. Városunk legrégebbi lakosai közé tartozik. Jól ismerte Arandeléket, és fő foglalkozása a plegyka. Remek ide, hálásan köszönöm ha netán szíveskednék még megadni a fiatal Mr. Arandelnek a tábornok unokájának a címét. Császét? Megadhatom, de annak a léha fiatal embernek nem sokat jelent a család történet. Az a fajta, aki mindig csak bajt és gondot okoz a családjának. Elragadó modul más semmi. Becsavarogta a félvilágot, de nem vitte semmire. A nagynénye bizonyára nagyon szerette. Vélekedett poáró. Hm, nem tudom. Eméli Arandel nem volt ostoba. Amennyire tudom, császnak soha sohasem sikerült belőle pénzt kivasolni. Kemény ember volt Eméli kisasszony. Kedveltem. És tiszteltem is. Ő még a régi iskolához tartozott. Hirtelen halt meg. Tulajdonképpen igen. No, természetesen már évek óta megromlott az egészsége, de sokszor kilábalt a bajból. Hallottam valamit rebesgetni. Elnézést, hogy szóbeszéddet raktálom, hogy összeveszett a családjával. Éppenséggel nem veszett össze velük? Mondta lassan dr. Greninger. Nem, nyílt szakításra nem került sor. Elnézését kérem, ha ne talán indiszkrét voltam. Szó sincs róla. A dolog köztudomású. Úgy hallom, a rokonait kitagadta az örökségből, igaz? Igaz. Mindent arra a tyúkeszű lehetetlen társalkodó hagyott. Igen, különös. Magam sem értem. Egyáltalán nem hasonlított rá. Nos, sóhajtott poharó. A végtérés elképzelhető. Egy törékeny, beteges, idős hölgy. Rá van utalva arra a szemére, aki ellátja, aki törődik vele. Egy okos nő, egy igazi egyéniség nagy befolyásra tehet szert ilyen esetbe. Befolyásra? Horkant fel Doktor Greninger. Miket beszél? Emily Arandel rosszabbul bánt Mini Lapsonnal, mint a kutyájával. Különben is. Az eféle társalkodónők butalibák. Ha nem azok volnának, külön kenyérkereset után néznének. Emily Arandel nem állhatta ezeket az ostobalibákat. Egy évnél tovább nem is tűrte el őket. Még hogy befolyás? Na hiszen... Akkor talán sietett témát változtatni poáró, Lehetséges, hogy akadnak családi levelek. iratok ennek a... – Hogy is hívják Miss Lávszonnak a birtokában? Meg lehet, viccentett rá doktor. – Ezek az öreg kisasszonyok sok kacatot őrizgetnek. Nem igen hiszem, hogy Miss Lávszonnak sikerült már rendet raknia. – Nagyon köszönöm a szívességét, doktor úr, állt fel poáró, Igazán lekötelez. – Nekem ugyan ne köszönjön semmit. Sajnálom, hogy nem tudok többet segíteni. asszony, kisasszonynál többre számíthat. A Morton kúrjába lakik, úgy egy mérföldnyire. Kifelé Kifelémenet poharó beszippantott az asztalon álló csokor illatát. Isteni! rajongott. Bizonyára, sajnos én nem érzem. Négy éve influenzás voltam, és elvesztettem a szagló érzékemet. Szép dolog egy doktornál, mi? Medice, te ipszum. Orvos, is magad. Igen, kellemetlen. Már a cigaretta se ízlik úgy, mint régen. Kellemetlen, valóban. Mellesleg ugyebár megkaphatom a fiatal arandel címét. Igen, igen. Kikísért bennünket az előszobába is bekiáltott. Danáldzon! A társam, magyarázta. Ő biztosan tudja. Tudnélik, jegybejárt csász, hugával, terezával. Donáldzon! kiáltotta megint. Az egyik hátsó szobából egy fiatal ember bukkant elő. Közép magas volt, egész megjelenése szintelen, odora precíz. Szöges ellentéte, Ranger doktornak. Az utóbbi elmagyarázta, mit akar. Doktor Donaldson kisé ülett, fakó kék végig végigpásztázott bennünket. Száraz, precíz modorába szólalt meg. Nem tudom pontosan, hol lehet megtalálni Charles. Mr. Ez a Arander megadhatom. Ő kétségtelenül kapcsolatot tud teremteni a bátja és önök között. Poáró megköszönte. A doktor leírta a címét füzetébe, kitépte a lapot és átnyújtotta a poárónak. Elköszöntünk a két orvostól. Amikor kiléptünk a házból, észrevettem, hogy dr. Donaldson az előszobában áll és csodálkozva néz utánunk.